Впевнений, що всі ми заслужимо кількаденну відпустку. У вухах подзвонювало. Я прислухався. Радіо уже мовчало. Стукав лише ніби молотком об дошку метроном, покликаний заповнювати паузи між повітряними тривогами. А на душі у мене Теж тривожна, пережиття зовсім нової на війні служби. Троє нові один по одному минали дні, що, немов солдати, виходили з шеренги, шикуючись у новий ряд, яким був тиждень, а потім і другий. Василь, Микола і я працювали на передачу і на прийом змішаних і цифрових текстів. Перші два з нас були майстрами радіотелеграфії. У мене справи гірші. Вдавалися взнаки контузія. Передавав я повільніше і не завжди чітко приймав, Бракувало зосередженості. Однак ця обставина не лякала ні мене, ні інструктора. Одне діло передавати і приймати в домашніх умовах, і зовсім інше десь у лісі, на болоті, під дощем, в лютий мороз, та ще й, можливо, у бойовій обстановці. Ось чому ми ловили з ефіру передачі якихось радистів, а потім звіряли, як точно перехопили чужі тексти. Ми трьом давали консультації, лекціями це не назвеш, з радіотехніки. Знайомилися зі схемами окремих рацій і особливою схемою нової короткохвильової портативної рації Север. Приймач і передавач Севера умонтовані у скриньку за більш кізь два туми та словаря живого великоруського язика «Даля», який був у бібліотеці цієї вілли. Назви на панелі Севера написані англійською мовою. Крім апаратури в окремій сумці, яку носили через плече, мов проти газ, був ще ранець з електроживленням до рації, а нудні батареї типу БАС-60 та елементи для радіоламп. Рація малопотужна. Навіть не вірила, що нею можна передати на відстані у кілька сотень чи тисячу кілометрів. Ще з першого знайомства з Сєвєром – я пройнявся до цієї техніки повагою і довір'ям. Не міг не викликати усмішку телеграфний ключ, схожий на жабеня. Футляр у ключі зроблений так, щоб зручно було тримати його в лівій руці, а правою відстукувати сигнали морзи. Тримаючи жабеня в руці, я збагнув істину, що змагання на те, хто швидше передасть текст радіограми, немає має особливого значення на практиці. На жабеняті не втнеш багато, будь хоч яким ти асом у передачі. Знайомлячись зі схемами радіостанцій, мацуючи дроти, опори, конденсатори, котушки і все інше начиння, я відчув, що вчуся для себе, не для оцінки, що розуміння схем допоможе виявити несправність лампи, деталі, знайти обрив, коли таке трапиться у ворожому тилу. Там ти не лише радист, а й технік. І в разі чого ніхто, крім тебе, самого тобі не зарадить. А ще треба берегти цей сівірок від вологи і від куль та осколків. Ще ми опанували міжнародний радіожаргон «Кюкод», що ним перемовляються всі аматори-короткохвильовики світу. Таких розмов у ефірі сотні. І вже після тої звичайної перемовки піду ділові телеграми з подвійним шрифтом. Перший кожен із нас на зубок знає. На нього потім накладається набір п'ятизначних груп, віддрукованих машинописом на намотаній у великий рулон стрітці. У кожному рулоні двічі і дві з половиною такі п'ятизначні групи. кукут – досконалий шифр, покликані не лише маскувати роботу рації – а є гарантією того, що прийняту радіограму німці не зможуть розшифрувати і до кінця війни.